Izkutatzen dizkitanean Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa Nere baitan pisten diren bazter miresgarriak ikusten Gure bazterrak, naturari eskaini emanaldi bat. Egunon deneri ongietorri gure bazterrak emakizu duntan eta berritzede abiatzen gira. Eskoaleriko bide bazter eder horienetarik batzuetan da gure mendietaz, hori eta obekiran mendiko bideetaz. Eta egon egun placer berezibatekin, berriz gurekin trempuro berenian baituko, jakezkazo bon gurekin ere bazili bainez eta bide nabar beste jende batzu ere kurutzatuko ditugunak. Hora beraz, mendi bideetan biliko gira. Bo, mendi bideak eraiten delarik, ez ezgira ebiliko nola nahikako bideetan, bide guzietan, mendietan, Bide hain hitz baititugu eskoalegian, baina joan engira nola egan ipar aldetik egoalderat, behin afaroatik goi nafaroat, edo egiten alden bezala. Bistanda da Europa ipar aldetik, Europa egoalderat, Espeña eta Marokarat eta Afrikara buruz benturaz, eta Santiagorat joiten zen bide famatu horietarik batzuetan. Ezaguna da eta funtsian hemen em. aipatu dugu maiz John Doni Giacobbe bideori, edo Komposterako bidea, edo Santiagoko bidea egiten dena. Hori da bide zaharra dugu, baina hau baino lehenako jendeak bat ziren, eskolegian. Eh, eh. Nola hakondatzen da, duela ehun mila urte, boh, unako urbilago joanez, behoi mila urte, seur, eta duela milaka urte, hor jendeak ibiri dira, eta tokibatetari bestera joiteko bideak hartzen ziren. Eta bereziki, mendien kutsatzea, problema arazon nagusi bat zen, eta hor denborarekin, eromatara eh, kaintzin, baina beriziki eromataren ekonomiarekin, hor komerziua edo negoziua indartu baitzen, hor bide beriziak egintziren. Galtza da, izen famatu horiekin edo izen zaharekin eh, zagunak dira, baina beste biderik ere bada, eta horiek ditugu doi bat guztiak aipatuko egonez, uh, biztanda, garazetik, uh, garazetik uh, eskoarat, eta hor uh, Ego alderat buruz joiten diren bideo horiek aipatuz. Habiatuko dugu gure bidaia egon donazaharetik imus pireneuz famatu hori, deitzen zuten, mendien zolan, sumus pireneuz urtara doiten zen, ongia aipatzen da, urkuluko paster horiek dira dudanik abe horai zeurtatu da, sumus pireneuz eskualde hori, Bo, hor, oh, gerla historio, politika historio, gaiten damezela, ekonomia historio ere, dienden gu utzatzia ezta boikoa eta zibilizazioak eta eh, mundutaren bizigogoa ere hola piztu baita. Bo, hori goro filosofian txartziak dira, goazen gure laguneekin beraz dona donazahajerat eta handik abiatuko gira. jomataek eh, egin eh, zuten gotorleku berezi hortan eh, koartela bat do kaserna bat edo eh, soldako du batzuen eh, go tokia zen eh, biztanda, bideak bidak zaindu behar ziren ezzennaagaileriarik, aber astasunak horurtik pasatzen ziren, esdunak eh, bon. jomatarekin eh, akomatu dira ez ziren bideo horiek beti euroak mendi eh, horietan zaindu behar ziren biztanda ekonomia martxazteko hori bezala funtsiane. Eta horat beraz, heldo gira, bazil eta jakasekin. Hora hemen uh, gira donazaren... Uh... Dekeska zebon, zorionez gurekin dugu berriz, eta bazili bainez ere, eta bide historio berriz ere. Uh, bideak, zendako, behar badan, nahinuk, zirbier galdatu lehenik, uh, bidea bideak, bideak hauza importanteak dira. Uh, egun go, ikusten da, egun kalapita historio da ere, eh, traen bide berriak, abia duran diko. Traen dako, autobideak, bide zaharrak, uh, lehengo bideak, erromataren bideak. Uh, staget, bide Jendia jendeden pututik uh, bada, eh? Ez. Bai, bideak uh, badira <laughs> gizonak <laughs> bizangoen puntuan altsatu den momentutik bidea behar zituen. Etzen ziminua ezela ebiltzen jalar bola, zar bola, eta orduan e, lekuatetik besterat e, eta mugitzekotan bideak behar zituen. Orduan izan da bide sendera bide, gero eh, mando bide, badie, eh, zen bauzu, errozeteko aldeko sendera mehe mehek, hek berriz asto marrak deitzen dituzte, eta badie sendera eh, itxuak eta deitzen dienako eskala eta behor lehiko aldean taula. eta horla. Bideak emeki emeki, gora er, hemen uh, populuak muntatu dien eskoldunek Finkatu dien momentotek e, dira erraitan aldai bimila urte Jesu Christo haintzien gutienez. Beaz, bideak egin dituzte e, beren hartalden lekutzeko, goiti eta behiti. Eta frango, frango bide zabalak ere, batzotan, mando bide asko horre, eta hoik bide horiek e, batzakiten Nundikeen eta lekuatetik beste egiteko ahalbazen bide laburre, laburrean jartzen zen. Ta, gue mendietan barna aurkitzen ditugu eta bazirek badakin nire nobekio biziki bide zaharrak. Deitzen dituzte erromano bideak. Na. Ez dira erromano bideak, erromanoak eturrizien guntat bi mende Jesu Cristo Baina gure hartzainek. Hamostehun urte lehenago edo beharra hori nogehiago, bazauzkaten inak bidiak, proto-historia da ditzen den bidiak ziren, eta hek dituzte erromanoek baliatu eta erromanoen ondotik, beaz generazionez edo gizaldiz gizaldiz, pasaila bide jaundiak izan adira, aldi bide ez donian edo beresik egi errarretik gobiti dituzten ziren eta erromano bideak deitzen ditzen dituztenak, Gure hartzain ziren eta orduko bazuten Ermanuak baliatu bainzin kasik 2 mila urte egin atzirela bideorik. Eta orduan, gero beti segitu dire, bi, kasik bideberak eta komersio, komersioare heidatu zelaikan eta e, izameitzien harreman haundiak haundiak haundiak haundiak komersioaren aldetik. Hemendik, e, Amikuse aldetik, Ostibarra aldetik, aldetik eta... Negozio handiak, hilea, arnu eta abar. Ta, bide hori be, berak baleatua izan dira. Erraien uh, ditake bide zahar horiek bai, galdusia kera asko, peningarri da. Galdusia ere baina uh, bide zahar horiek uh, azterna bat zobelditzen dira. Ta, egun, bide zahar horien... Uh, Huratxe, gude hurratxak eta bide zahar horien eta astarnetan eman ditugu. heten da kuasa jakesa uh, biztena jendek uh, el garbizit zabat lemetekobert sutela bat puntubatetik besterainoan bilak egin menan ikusten da gure menietan kalek ere jardiek ere beren bilak egin dituzte han beste sendra hutsian uh, batutan iduridu kalek berek egin dituztela ez eta ezbaitira sosoak bide hetsinak egin dituzte eta ikusten da toki batetarik ibiltzeko ez bazilori eganditeke ere E nauzu ordenano baseiiziak zeren uh, beste kalak uh, dela jedia ibiltzen zen ordukukozkalalekin. errain dut ik ere hor uh, badiratzeko rio batzu hiru mila bostehun Jesukistan leheno. Ez protorikoak bana prehistorikoak. Jakin prehistoria ja, pre ohi baniz untza lahau mila eta bi artean da prehistoria lotkin ho bidekin, bidekin lotea dira, ba, ba, eta bide, bide zaharren egietan. Ana agiridira eh? ono cusiko agiridira eh orain besteena jaikrese garandu nik ez dut biziki gierten alt zen da jaik sek aski errandu e, bai bideoriek harremanak arritu eskolarriko hemen talde guztietako jenerartean Eta gero, e -se hurra, zahir, ekonomia kambi amenduak, eta garen batzutan zerbet ka, pizuago uh, kare atzeko, bideako betu dira, edo emadezak. Ba, bon, baziran gule batzu unun burdina lan zentze, a, lana egiten zen, ordukoz, beste atzuta berriz kahalekena itziren, eta ordean bizan dena, harreman hori lotu dielaik, a, do, trukabak itentzuzten, ardura hola zen, e? uh, uh, trukabak itentzuzten, hamerzte eukain duzu, tendiko hamerzte eman endauzut, eta harremana sortu dira, ekonomia sortu da, uh, uh, e, era hori izan duzu eta ere ba eskolarria izan balimada egun batez bideri eskerda zeren ta e, e, eskolarriko talde guztiak e, be numai ziren eta bide hori hauek bide hori gibitzen zuten hermano jakosekertimezela hermano aizelenao aizelen gero oharpen bat ere lehengo bideak nun ez zuten bestela egitenar beti bizkar bidea zo Bizkarrez, bizkarrez, ibiltzen zien Eta bide zaharra... Eza, guretako iduridua. Ez dela bide erretzen nagusatuagir ordukiz ba, behedeko no. parte hori ditan, eh? Ena, denbolaetan, hartzen otzu doela jiromila urte, behedeko eta erreka hori eguziak eta erdi logi ohian, lahar, eta izi garriliku zikina ziren. Eta biziki beti gainak beti aspalditik eh, nahi gazu arbolez eta saez eta libratua ziren, biziki haio zen, eta fragotan bizkarbide horekin laburbide bat zure zien, laburtzene eta lekuatetik beste egiteko, eh, laburbide bat zure eta horiek... Eh, No, eta eh, ni ni kai panesa keoa jaque eh, ta familia bitu to lan dibaratekas komitiki hor dira joateko eta pasatu behar ez behounetik eta mendiz mendietan le da leheno bizkarrez bizkar joitzen ziren uh, bizkarrez bizkar uh, Eta, beste osate antaira bazuen lehenik bizkarrak beti idorrodie sola eta erreka sola sanu, beino sanu, sanu sanu eta gero hirriskuti ore sen leheno ah, no? Gendia bizi izan da bizpa hiru urtez, beti ikaran beti e, etsaileen larderiaren pian. ohoin eta lapur eta horrik ere beren, e, beren e, eta etuzskeiak eta etxe uzten bizkarretan egiten egegin gehinik beti. E, bide, si beharez Bizkarrez bizkarri egiten alttze be, memena bazu jeutsi beharituzu erreke alderat, eta han ziuzten eta arroatzen eta hiltzen eta jola biluzten behazi jendiak eta ordan horreke bizkarrek bazuten alandaila hori hirrikuare bisiki etxipittzen zela bizkarretan iibiliz ezinez eta erreka soletan. Ba. Ah, bon, bidek bena son l'aspecto istoriaren lekukondiak era kusten dituzte ez hori hori 두고 pizkabatik gusiko gure ibilaldean eh? ba uletegira bideo horiek baduzte historiaoak eta bideo horiek aipatzia bakarrik pasaietek gusiz hemen merian zegertatu diren horiek pasat estigo egira luzasariko itan pasaiaet eginen du historiaren gainan ene o esku historia eta ere bon izan die lanjerrak, izan dien, izan dien uh, en eneguak, izan dien uh, iz izigarrikeriak bat dira, bideo itan uh, pasatiak uh, eta horrean, uh, uh, bai, horrean, uh, zuri, uh, ahipatu da ustela, bide horrein egitea, ezaren ez neoke eh, landu horgoa ingurileko hortan, nun agertuko behitira, gu, gu esten afensarri joa ingira, bibidez ahar, Zenta hor, trikuarria ez dizira bide bazterretan zirenak eta hor badira inguru hortan sei trikuarri hori da anista e, leku leku ikipian, eta hori juntatzen diren bide zarr hori gaipatuko ditugu eta hori bide zarr hori gaipatuko ditugu eta hemendik aste donaz harretik zenta donaz harri samaita luzas eta luzas bide asko bide zarr askoren bideko utzia Ba, bide kurutze handi bat, eta fontzan puntu hau. Eh? Eta gero, uh, aspaldi, aspaldi, hemengo populuak, populuak eta bariatzen zuena, uh, iparraletik eta hego aldera juiteko bereziki, kasik... Uh, Denak hemendik pasatzen ziren eta Dona Zaharreko ere muetak horgero ikusiko ditugu bide zaharrorek nek ez ditut bizikiuntzak e, e, zautzen baina zautzen gain-gainetik bazilek, utziko dugu bazile mintzatzeraz. Baina hemendik haste, hasten gira zerentaz zinez historio zaharrian e, Dona Zaharrek izan du e, eragin haundi haundia eta gu historioan. Eta hemen txegira, orai, e, ez dugu, ez, maleruzke, e, frogarik edo azarna jaundirik, e, jesu guztu aintzimena hemen badu bat, munu hau, moko hau, mokoa da izan ziren horiek. Eta erro manuen garaikoa da, erro garaikoa ez, erra nahi da, bat hemen, mundatua zela ta hau hau moko hau edo mokor hau mokor mokorra mokorra etterna hau une gaina musen gazteru bat eta dona saharre alde guztia menperatzen zuen, seinurraren gazterua zen taulazkoa izan sentzu zurezkoa eta ikusten duzu mokor hau gelentsena ino Richard Cardelian eta beraz Hama laugarremendean ikoste, e, bai eta etorri zenunat eta eta seinurune meldurra eta Beste asko hemengo jauntxo batzuen meldurra, dena zuntzitu zituen. Hauda berrik, bai gaztelua eta zuntzitu da espaldi danik, eta moko hau gelditzen dago no? lekuko, horra derako detzen den Mus Pireneus uh, latinesko ezaguna da hemen Donazareko tokiaoze. Ja, ah, geoba berdai aipatu ere Garruze izura horiek, eh, nabon 100 e hementik astengira, nabon 17 piaia esk Lucia baita, eh, eta ere Izurake badu bere e bere historia Eta era nola, erakien haundia era ba bakarrik eskira bakarri Donazarre, eh, bai, bai barkatu eta Izura ezoan pasatzen zirenak, gero z hemen hemendiksatztzentzen hemendi seggitzeko goiti aiipatu ba. duzu uh, erdiarukouditzen de den eh, moiina de, hasko gaztelu uri, hori horri beino lehen ejomata asi ah, batzu zela bat ziren hemen edo aagesi edo muntadurak ha. edo. Ho, moko hori ez da erromatarren garaikoa eh, uste dut hama hiru erremendekoa den, eta bakarrik. Eh, leku egokia behitzen, estrategikoa, eta erromano gero lehenago, hemen muntatu zuten, behaz, beren kampamendua. Da, ta, se, tobi diakentzon handiak ikertu ditu hemen asko e, kampamenduko, eta e, trantxadatu edo lua akibatu eginez eta miatu eta gauza asko hatseman, Eberaz erromanoen garaikoak. Luzaz egon dira, erromatak soldado horiek, ahipatzeko gizan? Hor baitziren bidea zaintzeko, ba, pentsatzen dut, maseski. Egon dira, lau bat mende, ba? Ba, ba, ba. Gio, izan duzu, erromatarrek bon, kartografia bat egin dute eta itinere d'Antone, ahipatzen zutena. Horren biztandena, dena, lotu dira, gio, beste armadak, ondutik. Pirinitai aldeti bestera pasatzeko. Hori izan duzu, ene handia eskualdunen dako, hori piskata ipatuko ditugu. Hora... Horriako bidea anean nahi duzu? Ba, ba, ez da bakarrik horrean izan Zan, da. Eganetik haste eta gero, emandezan, uh, Jesu Kristo antzinetik haste, edo emandezan, je, bai, Jesu Kristo garaitik haste, eta erdi arorat, eran nahi eta mendez beden, Hemen ungo, bide zahar zaharrena da donazaharretik eihalarreat zoana. Ah, hori Horra, hori da biziki importanta. Uh -huh. Biziki haipatzen dutek aziko bidea. Eta jandik oite eh, behaz eh, portaleburuko bidea eta horire biziki zaharra da. Baina biziki lehenagokoa da, behaz donazaharre, eihalarre eta untua eta jortzen zuen bidea hortan berna ibili haragira bai gidari du argia ez hautzen dituenak eta bai sois derexo hori gu, guk ni izan ani zeinen ez dut sautza hondia eta jakitatearo gutiego ino bide horitzaz Zendako haipatzen du dimentik. Ondar uh, egin duela lehilgarekin horrega, ez horrega ez, jaku ebidea helaren, eh, jakes jabetu zen, kasiko batian, izena zertzuen. Ta nigerenokon adime da hori, zen ta ah, adimeena izen hori eh, nolaz eta behar duzu joan ez erden, eta jo adime, eh, bon, eh, mintzatu nintzuan aurropiusta ekin, etxamendi ekin, marzel etxean dialo. Eta Marselekin zela hori eskual eh, izena. Eta, oran, ara, eta Marsele txandri horpistaneke partikulazki hori gintzuten ba adimi izetan alduzman adima. Errena behita berea buruz. Eta horre kehakusten meten zaun latin, et, latin izena zela. Ah, eh. Kompenizena alda, eromata eh, haka egonesan menlaumende. Eta jakesek ran ikusten zaitik uste nauz hortan agertzen denak zehaitak agertzen dena behar ba. eta, estona, da beharba eta enizak estona hori herrendazu izaniz eta bade al dut be al dut bali moleko pezo ematzu alo ba kanton, baita, bana, e, hiru kanton lau harrena ez da gerikorixo baita ba hiru kanton gora eta handia, alg eremu bat ez dakitu intu hutsagoan hasik eun e, talatano 200 metro luze eta lahat hanu ima metra largoko kasko orta nolako, ez dakit nularan eskuarbena, platu forma bezala. Eta holiko bat eraz, eskeni anean? Izeiten alda erromatarrena edo lehen goguare, eh, niko eh, nik hasi nintzen behatzen, hori ordean horrek, horrek zteit errenaik, eta hiri nintzen hementik hantik uh, ikusiz, eta beha hartu nintzen bidez aharar, Aztan zahara karpaton ditin, suintxuina, ementik, arruntlabur eta go, ez lehi potxipina eta eskida gaiten zila suintxuina eta eielarredat. Eta hementik eie, eielarredat, herridat, lau kilometra. Erren ebeta, dona zarretik eta gara bide. Horren, han, kusten duzu zehira azentzen din, han ti behala, hontxuena azentzila, eta mm. horrean, e, geho, errexa, eshusena, eta horrean, hori zandena, jakesi herrenako, jakesi jintzen, bon, bere laun batzuikin, eta ere jintzenen dezbordekin, zuhortzenen dezborde, ermoako haraiko, bon, historian, eta jakintzuna da ba, eta hori eakusin bide azterna hori zaharrik, eta hau adorzen harrun, gehostik zan bibera meni bilia dena, ibilidut, biziki kontentzen, ziren eta etzin bate usteak e, e, sekulan usteukan gara zititzela, baina helarreat hausten zila, eta hori usteak gilan biziki kontentzen, e, hori, e, sanruitu bi, eta horren nahi bauzu e, arkeologi ez daun lofrogatua, hori behar dugu erran, e? arkeologak izan dira, E, izan dira ikusten gehoa ikusteko, ea noiz e, bermatuko diren e, ikerketen egiteko eta hori isu zen agertarazteko bainan den haibauzu e, ngutaz e, kanpo ere e, erromatara garaean e, e, e, historian eta izan direnak e, ikerketak induzten ek arrunt ados dira eztera bestigisan ditena e, eta hori azterrenak uste lehen ditugu hori e, agertzen duzu belaza abiatuko gira eh? abiatuko gira Bada, pentsatzeko bideo horietan, oheko bide xume horiek lehengo ospea ez dute, behar da entzuten dira, xorien eh, kantu horiekien batean lehengo mugimenduak, lehengo horgen karrankak eta jenden txolaxak, eta negozio horien harremanak eta herrien arteko loturak ere. Abiatzen dira beraz, bide Bide horietarik batean. Gatarrondia Osteen eh? mm -hmm. uh, zutzen ari zeta den Manetak emaiten duk Bitzetak uh, sartzen zira Leportak behitzi oh. uh, nah, Hor hain ziliko ere mutat Bitzetai Hor ez da bideikagiri hemen Na kusikotu bai uh, Leportak mm -hmm. uh, behitzi Na Hementik sartzen zirelaik behitzi bazusu gaztelu bat or... edo jauregi bat eran sauna hori hemen da zene bide saharra horroren duen men Bi jangalduak bai go hemen bi jangalduak bai Korsikako kantari taldean zundugu, eskolegian, oh, bat duurai, behoi batukte, biziki izan den kantu honekin oigu hemen, bo, egeten da, mehiketako gospel, beltzen kanturien itxura zerbait dela, bo, ezta ere, lako, kauza, laketa ere, egeten dena, eriotz minnori kantuarekin goxatzen baita ere. Bo, kua zen, intzin agure mendit, Mendi bide horietan jakez eta bazilekin, eta hor gira beraz bide horietan, bide bazter horietan gazteluak hainitz batira, gotorlekuak, zendako hori berriz ere dugu hori jakezekin, hunekin batean, Leku izanek nola gertzen duten goto leku horien nortasuna eta isaitea, zent, ahantzia balima dugu ere, gaztelu ta hiri eta olako izen horiek hori kusiko dugu, nolako eran diren. mendian berazen bizia espaldaren lehen mm. horik. Eremitaje horti gateatzen zen eta horra beitiloa daite. Agietan ah, hisena, eh? agietan. Ah, menun gira, menun gira. Dona, sarriko, erimien, gira en, beti hemen. Donazarre da beti. Mm. Mm. Agietan paper saartena gilda, mitura se cheorini zenak eta nafaguako e, irxumakona, nola da kior? Jaia, Kastelua, eh. Alor mm. eh? jauriegia. Zer gastuloa la jauriegia bertsako bi artean da Habeke agarren mendekoa, hori uh, aspaldikoa da, hori, buf. Denetan defenssak tokiak ziren, ere, da. Bai. Bele esponda, jakese kaipatzen dino, hortzen gainek aldean? Eskuin? Horri, uh, anehagoa. Karzeta markatea da? Bele esponda, zuzokeri jaundi bata, bele esponda da. Zertzen hori etxe jauregi zahag bat, bele esponda hori, hori? Bon, nik gustetut hori, eh, Urbada, Urbada, eta fortifikazio handi bat. Bai, badia gotorrikuak, gotorrikuak, posbezoinak eta bizeguntzak eri dira. Gotorriku horiek ere hitzen delarik ziren etxe baten defensarakola, eri eri aseguru. Eria ziren bon, una razón, no Napoleón, son la, la Napoleón, ni bisikoa, eh? Menon, es es hori uh, herria indako zen ba hori. Erria zaintzen zen hortik. Hori errana. Erromatarri er, er, ban bueno, oleengoa da, eh. Hori bakisu erromatarrek ibili dute, hori zeur. Jo bestende, beste armadek Napoleon izan denien hor, undarri horren izena agertzen duzu. Ana honako e, oraiko gotorlekoa utze dut 18. mendekoa da makarrik, eh. Ahu utzu orduka antsina necela bate uste duzu? Ja. Izanditake antzenean bazen, zen, behas Uh, Aintzinekoen gainean egin dute, behaz gotorlekoa, beste gotorlekoa, hori gertatzen dena lindu zene gauza berada, bazien gotorleku zaharrak, baina gotorleku eh, heien gainean eh, erre berritu berze, eta gotorleku berri bat zuen egiteko. You know, gotorlekoak gehiago bat dira hemen behar badal, pasaila ondia zelakotzala uh. herri guztietan erretzen alda dena gotorleko zela. Edo, nola senditzen alda hori. Edo. So hizo jene baina bat zuten, bere naikaria uh, emengo haun mendiak edo Pireneak nahi bauzo bati bestera pasatzeko, etzen unaiti pasatzen al oren eh, Em Hausen eh, paşaia kolekia eh, bestalde daite baiteko horrek du errekesta hartako du bideunak asfaltitik errekesta zeren eh, kalekin da betintzirraiko itzi eh, orduko gure lehengo harbasuak eh, bideorik intzusten berekin intzusten Uh, horatagoitia teatzeko eta horren hartako du lekuunek errekestez baitzizela nuenaetika joaiten nal uh, besta lerdi dat nahi bauzu da, Beste, emanezagon, bide haumdirike ez den hegi horritan hainbeste gotorleku badea da hemen go, da hori Zuri eustez? <laughs> e, ne ustez ez uh, beharba hemen bezan bat Zerenta, etxai anuntigeluda gotor lekek zena koina dira Jarkesek haipatu du, beldurrez biziziren jendeak. Giten ziren izan dira, e, bestaldet numaitik gienik, unat izan dain, armada edo bestalde edo bon, kalte izan zutenak gegoen jendieri, horren bizan dena, likutan, pasaila gotorrak izan zuten, handiz izan dira, hori seurra. E, hori ez dauz utertena, baina idurizat, gilinak hemen behar bai alderdi zirela. eh orai gerota geio hartzena irigira hori e, leku cou laguntzen se la lagunzen gaituzte hiri hirun uli olio oliore olioki ta oilarburure oilarburua adibidez eta ezta ez bate oillarraren burua o defensa oillar olio olio defensa liku batzu zien eta hori buru ere behar da gamarten adibidez, eta eh, gaztelua onduan du. Eztu bate behar, da, behar dire ere eh, izenen egan eh, ahiare txusendu eher da frangotan. Eta horai ni berezeko hartu naiz gerotak egio hemen sekulako defentsalekua baziela. Zertako, pasaia ahondia baitzen, pasai ahondia, eta gemengo jende gaixoa beti arrisku haundiain pian bizi zen zenta inbazio haundiak izan dira hiru e, mila urtez keltuak eta barbaruak eta e, eta, eta gero ere e, Frantzia eta Espainia artean egerla hainitz eta barretara eta orai doi doia izenetek atxamaten ditugu, oino, aztarna batzu, arrasto batzu hasteko olio ikin, olio, orai Bat eh, izenetik atxemanak zazpi sortzileku denak defensalekoak. Hain e, ba. zilemada, oloki, oloki, oloki. Beste gauza bat gana hitu, horrek e, jendienak lan jiraren eskapatzen ahalko ziren, beste noapit e, joaitea bizitzeko, atxikimendua bazutela hemen bizitzeko, gana hitu, ere ez? Eh? E, ba, Bai, hori jala da behinan, no, zendako jo meherzoten, jendeak bazuen hirrizkoan bizi eh, sortua zen, eta hirrizkoan hilzen zen, eta hirrizkoan bizi bere, bedemora zaila ere manen. Beren baten zuen, behinan zen hauzo, berzetan ezo, ezo Bolkanen borkanen hegian bizidearen eke badaute, borkana piztuko dailako hirriskoa. Mendizu mendia. Na hain bizidie frangotan leku, leku gizena behitie, eta jendiak bizitzeko tam ehertzen ale, etzen edo zoen leku tam bizitzena. Iesari joitea askizemen, agio nume hartzen gelditu ta hori orduan iruzko hartzen zen ta e, lehengo e, eta auzuak eta gola ere bizitzen elgarri etxeak eta elgarrien onduan eginez eta hortako diek artierrak eta ikusten zu zen zure etzemultxo batekin eta pesomatsu batzu ingur, pesomatsu ingurasen zuten eta ez edo auzoa Hesola tinko, tinko, zuten peseen egainan finka zentzuten, eta jolabizi zen hendia, eh, biz, ba, beden, beden, eh, bi, hoita boste egun urtez jolabizi izan da. I iragan iragan marka erakusten du zeurik ere jendeak egon direla e, iardoki dutela obi ere iardoki eta nola uh, bai bai jo bai. aipatume hitu sustendako lekuoko berdu ba, ze ikushi o leku tan zeurnike leku demoraetan demora zi, lekuekin azirela ernaiduto arbolean hitz ta gio eh, ekonomia bakisu kaleki 15 ziren Orrian mendiek beti garbi ziren. Azkuntatik, ara, orren herna baita Oñez oh, joaiten zirela kaskoitat uh, beren uh, kaleekin. Orren, honen uh, energianek zitzen bizitzenal, baina uh, kaskoita mena gertzen ziren una behiti, orren ikusti beren uh, be bizitziko moldia gola zela eta uh, orren gotororik entutzen beren familien partikulazki, beren familiak, gaurgipiak eta familien uh, ara naibausu sainseko ara ho hori zen uh, hartako da jendia hemen mendia azpiotan egon uh, eren gainean bazuten parada beren kaleekin txabeti korbilla beste oso dikusiko uzu eh, auso indiz beti eh, mendisketa waten gainean edo finkatua zen ez zen tsekulan Eta behazazu horre hori beraren, no? nuni den Eta behaz... Tzila, eh? Tzila. herri zaharrada. Herri zaharrada. Horiek kasi, eskola herri zaharran guztiak, atsima bizkarretan biskarretan, hola. Eta, baziozen denek pesoinak esorles eta hetxeatzen. Hau beharba, zareko ikusten du kartier hau edo hau zo, herri hau beharba, Jadanik dila hiru mila urte hemen bazien eskaldunak finkatuak, hemen gohiendiak finkatuak, bena horren tauletxe batzutan bizi errandu eran zara hetxea, dena hetxea, herriskoa baitzen. Eta gero horien ondoteik beti leku egokia izan ez eta etxeak indiet, tauletxetak teilatuak eta egiraintzintak laztote iratuak ziren, eta holazko etxiak, eta gero, e, demoraekin erdiaroren ondarrera, eta ziren, harri ipikatuz eta jendeare joekio bizi behitzen, eta erreiztasun gehiore bat zuen, e, eta orai, jola etorri dide, jamalau gerremendetik, eta jamoz eta amazai gerremendean, egin dira, etxe, etxe zaharen guztiak emen ikusten ditunak ordukoa dira. Erreberrituak, zorki, ez e, e, e, H eh, maite maiituzu eh, oino badire le, zen gainan finkaatzen, lehengountu zahar zaharren gaina finkatuaa tzen betiliku beria egin ez etxeak eta horra eh, historialala eh, mendezmende egin da iragan da. Horrain hemen haain ziko horurretan dira, Dola zaharre ho usten du? entzile, eta hor rapatuduko guai joen gira ikustela, bidez ahar partitze bat. Nun ageride no, no? Eta horretik izan izk jo, hor ikusten, goro eta largu da eta gainan hor biziki largua arpatudu. Takio, behar da herran, hemen guneotan otan bide horiek denak ez ziren lurra Denak bidez ilatuatzen zendako E karruengatik ez egiten ero edoan karru egon ziten ez hori harstatatuak ziren alderditaik bialdete eganitz aldita ere kaltza da bazen azpian. eta pixikilandia zienen bide horiek oran uh, lehen leheno no, tzen beharrola on nah, horrik ermatarakin dute hori ez eztakigu. Eh? Naiz honen gera ikuste uh... bat uza eh? bat bide zaharrak hasik denak dira. Uh, bide uh, oai, basterrak eta biseki goro dituzte bidea baino. Horre yeah. yeah, higadurare markada eta higadurak zer yeah, nahi du aspaldiko dira. Yeah. <trat> ta, <trat> pasai yeah. pasa, ta pasai jahondiare yeah. ezaututela. Iezahar <trat> <trat> horiek bastertuak, xaxituak, galduak dirilla ere, bon ezta itxe beti egun horien ikustea eta aintzilako bidezar uh, puska batian txaurik, alamren hartetik jartzen uh, gira bazilekin eta hor uh, biztanda. Bide horren uh, errealitatea, hari lauzak lurian uh, bazteretan bide handi bat uh, baliatu izan dena, hainbeste lanen dako, hainbeste garaio, beste karreatzen dako, negozion dako eta beste. Bada biztanda, sasituaden toki urtan aipatzeko uh, Zenta partizia ez duzu uste hori dela Baina izan aniz Ezio hori goiti Da gaina largoa da Taz biziki ongi ageridena Hen partizian ez Baina bon Hori ulertuko duzu zenbako eh, Behertzen dugu Horgen, zegertatu da Errein tenla dauzut Beharba orduktik Laurdena ez ikustela gilditzen Zegertatu da Bipenzean artian bezala Zegertatu da, Hai, da. E, Pensek arbitzen dira sila abota harriak. Lehenik, pensek arbiten du, ah. tanabotak dira harriak, silorat, ziloa hundi bat, gitea idena. Ha? Gioz egertatu da, be, lauariak, be, txiz, etxiz, ez uste beti kiilea diten, beti antzinea piskai jan, piskai mendez, mendez, horra zertahatea den. Goren ah, orre, ah. nahi bauzu, uh, ba, azumata agertzen da, uh, eh ba, 1 metro tarri eta 2 metro, ba, fetulako agertzen duzu. Ikusten duzu hortsi, eh? Bai, da, ara kurtzen duzu. Bere agertzen duzu. Bon, hori, eh nintzan hementi soinez sida horren ertzeko. Baina izan ditu gorri goiti, esiarri goiti, errebi hantitaigoitza. Hantitaigoiti, zu jakin uzu, hantitaiguiti, A bizia hobekia. Ah, ba ba. Ah, Gaian gunetan bauzu kustun za hori, unaan o larbo. Horio bestean larbo. Eta siluola, eta guneka harri batzu o larrosi bezala. Joan goiroan ez kustenduzu hola eitzen. Zenbako eitzen Estonatzen naiz. Na, horti duzu eta kudatztra bideatea... Bizkar bideat, bizkar bideat... eta gero nahitez jeutzi behar behitzuten, gora, hemen bidea apalbat zenta berriz eta errekari buruz, eta gero berriz bizkar bidea joa inda... Eta bizkar bidea, zeh beraz. Eta saheretek abietuz, aintzilako bidean bezala hemen behareko partiaan ginen, eta noa tele meiten dugunek, eia lareaz. Leporat. Le, eta leportarik eia. Eia lareaz zartzen Hori da, ez eh, zuha, hori, eta kazastra zaharan, gurean, gurean, agertzen dutu bide hau. Ja, Eran er, zan aintzilako, bon. Ise, okay. inse bada dubi de numero bacho per saber. Eh, shurni ke va, agertzen duzu kazaster sarretenen zilen bideo hau, eh. Oran, gai en bideo hori zaharra zela baina, gainan xeikilen han chitango itzi. Bide ni sarai kan Eta zila ta errada eor. Or. Ta hartago dutitzen segi da dela. Gure kalafak Oran- Merkel-arrako-rel, akako-ia? Horrozo �ara-anezodun. Sh sociéték harazua SW-b expandsurணn, hainla. Horrozo gen harazk arrako. blown-alak, hainla. youtubersak arrako-larat simulations. collan-lap èinla. demokrat VIP-bcomm ingули. koha haraz hienten berg Energiek Exodus 2. 08 Hau, ah, uh -huh. hagi, lurian, hagi uh, uh, ah, bide bastereko hagi batzunitzula. Hau, hagi, kaltsada parte bat esela dugu hemen, hatik, handeatua yeah. abistanda. Hau, hagi, huri, hurmatarren... Zat, ez duge herren gauzabat, kaltsadat bide horiek entertelintu akzirela. Ah, eta eta emaitan ba. ziren, hagi batzu, lukean hagi lauzak ahalbalitzen? Ba ba, hagi da. Hagi da hori uh, eh, esku, hagi da hori eh, esku. Kompatzen hori largatea dituz, elifentzia den. Hemen ba, ba, izkira. Ba, ba, ba. Hemen, oh, hau enten denean, zuzun, uh, uh, bidea, uh, gari beharba, bidea, peson jortan horx eurik. Gari behar, gari behar, bulbozera, bidea behar, gari uh -huh. bera. Oia, lauzu, orain kuzazu, eh? Baino 2 metro goxeek, eh? Hiru. Ta beti heldu 4 metro. Aba bide askenean bide derbaten undaharrela binda. Holi bisanena bai ikusten bari maduzu, zuzu sinetsiko, seguri zela bidea. Ana jana baita arrun bakizue. Sumat da, gaitnik ez ta sutertena lor denemezu. Geragoia heran zakegiko 20 jarramendetan direla beste andeatu ta hori hanitz kertazuta hori esa. 3n egutean Buldozerra bakisu. Ikzen irelaik. Como si ne pentsioak agridila garbita Buldozerra nola da? Ez da behetariko. Buldozerra bai girkarras kaldu da. Horrabota. Hango javia horra beti ziloa, beti bidela oneran bidia. Galtzen da. Oren, badakita entzilekoek, uh, bide hau... Uh... <laughs> Pastela zebrik. Arkeologa dute, batekoek. Eh? Eh, behar bak kasunen egunto, ehobek agian. Uh -huh. Hora. Hori oso. Hantziteago iti beten dena. Gio kusik oro joan gira, hegi zegi. Hantziteago egira, no. Eta ikusiko oso... Uh, Zein zenung, ongi agertzen den. egungoz uzten dugu gure mendi bideen sailoril en uh, kapituluaren ginezake bide luzea eginen baitugu or, uh, mendieri buruz eta or, baizetara ino bururatuko duguna eta bo, ez ditzakon denak erran egon beraz donazaharetik uh, intzilako bideen ginen eskerrak biztanda bazire eta jakesi eta zuheri ere entzuleak murikinegonik eta bestaldi bat arte beraz ak Hizkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan haten bai naiz, Hizkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure besterak naturari eskaini hemenaldi bat